А у нього, Грицика, зір найпильніший, і зуби будь-яку кістку розгризуть. Проте його бач, якийсь там дітку дьма не розшукує. Ха, йому бач потрібен саме Сенько. Не ж Грицику, аби ж то Сенько був звичайний ворожбит. Ні, він вартий сотні ворожбитів. Невже забув, як він відвів від нас того татарина?» Грицик із шанобливим острахом поглянув на товариша, котрий сам недовірливо сором'язливо посміхався, почувши ті слова Швайки. «Так он виявляється, який він насправді, цей Сенько? Про ворожбитів, волхвів та відьмаків Грицик знав не менше, ніж про вовку лаків. Він був певен, що вони не набагато кращі татар. Могли наслати на будь-кого болячку якусь хворобу, або навіть і смерть. І ніхто не в змозі боротися з ними. А тут Санько. Санько, який її мухи не скривдить, і раптом страшний волху. То як тепер йому, Грицикові, бути з таким товаришем? Адже волхви мешкають у таємничих, майже недосяжних місцях. Вони не мають ані близьких, ні знайомих. Тож, коли Санько стане самітником, він, Грицик, втратить найкращого друга. Ед, як шкода! І Грицик зітхнув так тяжко, наче вже втратив його. Затим перевів погляд на степ, і йому перехопило подих. Татари! Мить і швайко опинився поруч з Грициком. Та ще за мить знову присів біля вогнища. Той татарин не страшний, сказав він і поворушив патичком у багаті. То свій татарин. А той уже з'їжджав у вибалок. скочив зі свого куцього коника і рушив до Швайки. «Своя, своя!» по дорозі заспокійливо посміхнувся до Грицика, котрий все ще тримав лука на поготові. «Якши, хлопчик!» «Щось трапилося, Рашите?» запитав Швайка. Рашит промовчав. Він схилився над багаттям, сипнув до казанка ще якогось зілля і заходився його помішувати. От, забув, вибачальним голосом пояснив він Сенькові. Вилікуй тебе незабаром. І лише після цього повернувся до швайки. І ще забув про погані два у рус, почав він. Під'їхали позаучора один, а інший пішки у кущах заховався. Здоровий такий, справжній батир ніякий кущ не сховає. Кінний показав знак Ісламбека, а Ісламбек – мій хазяїн. Тоді взяв у мене два коні і фьоть. А куди вони подалися? – запитав Швайка. Рашид махнув рукою у бік Дніпра. Потім приходив люди Ісламбека, – продовжував він, – сьогодні із сонцем. Я їм сказав про два урус, подалися посліду. Подивилися, кажуть, це не швайка. То між себе кажуть. А мені ти нічого не чув, нікого не дивився. А коні кажу, сміються, його теж не бачив. А як не бачив, коли один кінь взяли мої, мої, а не Іслам Бека? Не журися, Рашите, відказав Швейка і заспокійливо поклав руку на плече татаринові. Розберемося, що то за уруси, а твого коня повернемо і не одного. Рашид ствердно хитнув головою. Твоє слово золотий слово, сказав він. Я знаю. Мені мама казали, вони у були. Це татарин уже мовив до Грицика, який не зводив погляду з прибульця. Тоді перелив у чашку паруючого зілля і подав Санькові. Рідина була гірка, гостро пахла баранячим жиром і якимись травами. «Пий-пий!» – звелів Рашид. «Усе пий! Завтра будеш здоровий!» «А який навид той, хто коней забрав?» запитав Швайка. Видно, ті двоє не йшли йому з голови. Злий очі, відказав Рашид. Довгий кінський голова і високий він звівся на ноги. Я поїхало. Е, е, поїхав. Інші ще не сплять. Можуть побачити, що мене нема. А вранці табун пущу, сліди топтати. Тоді будемо за чатирь могила. Ну, бувай здоров. Спасібі, брате, відказав Швайка. Сам Бог тебе послав. Рашид показав у посмішці білі зуби. Мій Бог? Чи твій? Вони міцно обнялися, і Рашид щез у темряві. Швайка довго дивився йому у слід. «Запам'ятайте, хлоп'ята, – нарешті звернувся він до друзів, – що й серед татарів теж є люди. І не так уже й мало. І коли б не вони, є б їх усіх підряд. І Швайка змахнув рукою, наче в ній була шабля. «А ти його давно знаєш? – поцікавився Грицик. Дав... «О! Одразу, як мене з матір'ю потягли на Арканів степ, то ти в полоні був?» «Був, бодай його не згадувати!» Швейка помовчав. «Матір мою забили на смерть за те, що спробувала втекти, а мене взяла до себе Рашитова мати». Вона теж була з Воронівки. Так що ми з Рашитом не брати. За багаттям повисла мовчанка. Так виходить ти Воронівський? Нарешті озвався Грицик. Швайка відповів не одразу. О там, унизу, розвали не знаєте? Запитав він. То була наша хата а тепер тільки льох залишився. «То ти син підстарости Сидірка?»